a tots, em dic Manuel Santoyo, tinc eh, 50 anys i algun més, eh, sóc, eh, he, viscut i he, nascut a he nascut a Barcelona i he viscut a Barcelona molts anys i a Cerdanyola fa més o menys uns 10 anys que hi visc. Bé, és una cosa molt curiosa perquè jo fa puf, puf, diré, molts, molts anys eh, tenia un amic que vivia aquí a Cerdanyola i aleshores, eh, en contra del que es podria pensar moltes vegades jo pujava aquí a Cerdanyola eh, a passar doncs, un dissabte amb, amb aquest amic i anàvem de compres i després anàvem al cine al cinema al Cursal que és de abans, em sembla, si la memòria no em falla eh, quan hi havia el cine eh, quan el cine aquelles pantalles que ja pràcticament han passat a la història a més a més, recordo, eh, parlem de fa ben 30 anys, anar per l'avinguda de Catalunya, a les botigues, aquest amic que és, que és nascut aquí de Cerdanyola, però ja no hi viu, és l'Oscar es diu l'Oscar. doncs eh, jo comprava roba aquí a Cerdanyola, és a dir passava un dia a Cerdanyola un, un bon dia, vaja aquests són els records i especialment l'Avinguda Catalunya, amb aquells arbres i aquella eh, frondó que hi havia després Cerdanyola com tots els municipis totes les ciutats evidentment han canviat força, home <laughs> evidentment totes aquelles cases que, que hi trobàvem i que han sigut enderrocades per les persones que ens agrada molt eh, l'espai públic o el que és el paisatge, i el, el paisatge inclou sempre l'arquitectura, és aquelles cases, que la Torre Moruna, que va desaparèixer a l'Avinguda Catalunya. Evidentment, quan jo pujava a Cerdanyola, doncs era un, un àmbit molt, molt concret, que era l'àmbit comercial, que és el nacional anar a comprar o anar a sopar o anar al cine. I després jo tornava cap a Barcelona, agafava el cotxe i baixava cap a Barcelona. Però clar, eh, tots aquells, eh, els carrers han canviat molt, les avingudes han canviat molt, eh, ara hi ha molts cotxes i ara hi ha molt de tot, eh, com a tot arreu, evidentment. Bé, ja fa uns, uns 20 anys que treballo, al... treballo a l'administració pública, en una administració metropolitana que es dedica a construir, gestionar i mantenir els parcs, els parcs metropolitans. És una feina de la qual no et pots pràcticament deslligar mai. Eh? És el, el fet de, de conèixer, observar els parcs, els parcs, carrers, els arbres... No solament els arbres, sinó que conforma un, un espai públic... Que és el mobiliari que es posa, el tipus d'il·luminació que es posa... Això, grosso modo, és la, la meva feina. És a dir, el, anar intentant veure un espai, una zona verda... Que pot ser de certa importància quan dic importància vull de certa superfície que sigui molt gran, com seria el parc del, del Turonet el que, que és una de les zones en les que a mi em toca treballar no, no solament a mi, sinó un equip de gent que hi ha al darrere doncs, eh, és eh, veure com evoluciona aquella superfície eh, en el decurs de del temps la vegetació, les millores que s'hi han fet ...a les desgambarrades... ...vandalisme que s'hi ha fet... ...com... ...qui us no fa aquest ajuntament... ...d'aquesta zona verda, d'aquest espai públic... Que és, ...que és intensiu... ...grosso modo és el que jo em dedico... ...a, a veure una mica... ...i intentar que torni-ho bé... ...en la vida personal... ...les persones que en coneixen... ...donts eh, intento, no ho sé... ...suposo que és una persona corriente... moliente, ...amic dels meus amics i intento ser amable i afable amb, amb tothom. No, no es pot demanar gaire més, no? Crec que sóc una persona bastant raonable, tinc, molts, tinc bons amics, tinc molta gent que em saluda i tinc molta gent amb les que tinc una relació cordial. Un amic, en principi, és el que t'escolta i et faria un... un i et faria o et fa un favor sense demanar i sense esperar res a canvi. És molt, és, és molt complicat eh? tenir amics eh? perquè de vegades un mateix pot fallar un amic perquè un amic pot esperar del Manel o de qui sigui, del Pepito, pot esperar una cosa i podem, podem fallar o el podem decebre o decepcionar. Eh, els amics com a tal normalment amb una mà prou a partir d'aquí doncs tens bones persones en el teu entorn el, el dia a dia, les teves relacions laborals les teves relacions eh, que poden ser com ho diria jo, socials la gent que som socials i que ens, que, ens deixa, que, ens, que ens agrada actuar que som ciutadans i que fem coses o proposem coses la gent que proposa coses doncs té un cercle en general bastant, bastant ampli i bastant agradable de, de, de gent, com sempre jo dic amb les quals et seuries a xerrar a fer petar la xerrada i fer una bona cervesa els amics normalment amb una mà ja els pots comptar els enemics, afortunadament, penso... Jo, jo no en tinc d'enemics, de exactament, eh? però hi ha, algunes, hi ha algunes persones que crec que no han, no han estat correctes amb mi, és a dir, han, han sigut maleducades i aquestes passen el mateix eh, com els amics. També es pots comptar, afortunadament, amb una mà que són d'aquelles persones en les quals jo miraria de no seure, eh, ni, a, ni a xerrar, ni a fer una cervesa. Suposo que aquestes persones tampoc no seuran amb mi, per tant, res a dir. Estic, en, crec que com la majoria de la gent, en contra dels fanatismes, que poden ser de tipus musulmà, de l'església aquesta americana, o de la catòlica, o de la que sigui, és igual. Jo estic en contra d'aquest tipus d'integrisme que es pensa que tenen la raó absoluta. Jo no sóc no creient ni practicant. Crec que el ser creient i practicant és el dia a dia, com la majoria de la gent. És creure i practicar les bones pràctiques de, de, de, de veí, de ciutadà, d'acompany a la feina, de no intentar emprenyar els altres i que alss altres no intentar que els altres no t'emprenyin a tu. Crec que això hi ja... si bé no és una religió, crec que és una filosofia, no, soc... no crec en el més enllà ni en la reencarnació ni, ni coses d'aquest tipus. Som el que som, som humans, som animals, som mamífers i crec que poca cosa més, per molt que ens ho creiem o ens ho vulguin fer creure, no som res més que eh, persones amb unes espècies damunt del planeta, amb una sèrie de qualitats, algunes de bones, però que aquestes pròpies qualitats eh, es tornen en contra del, de la pròpia humanitat i les altres espècies que hi ha en el planeta. Això, tot, això és obvi, això és innegable. Uh, jo crec que polític, polítics, en el sentit estricte, ho som tots. Ho, som, ho és tothom. Uh, aquell senyor que diu, oh, és que jo no vaig a votar mai perquè eh, la política, que no, no sé què, no sé quants amb tots els arguments, ja està, és una opinió, una opinió política. El que vota en blanc, el que va a votar, el que està en unes llistes. Jo sóc una persona rotundament política, em considero polític el dia a dia, sóc polític. I el que no vulgui ser polític, i si ho vulgui creure, doncs que no s'ho cregui. No. Mm política ho és tot, eh? la política esportiva, la política es cultural, la política municipal, la política estatal, la política mediambiental, la política la tenim el els, pores, els poros de la pell. Un músic? Ah, uh, Johan Sebastian Bach. Una ciutat? Barcelona. Una pel·lícula? La llista de Slinder. Una cançó? Mercè, de la, de la Maria del Mar Bonet. Una platja. Allà a Empúries, a l'Empordà. Una època. La nostra. Un país. Hauria de dir el nostre, però no tinc una preferència especial. Un llibre. L'aventura del tocador de senyores... de l'Eduardo Mendoza, que em vaig divertir moltíssim. Em va durar dues nits. Un somni. Tampoc no m'ho diria mullar, perquè penso que els somnis... sueños són, com deia el... Que vedo si no me recordo malament. Un olor, un perfum, un aroma, uh, l'olor de les roses quan les roses de fa 30- 35 anys als jardins privats, les roses. Un record de la infància. Quan el na al Parguell, eh, cada dissabte a llogar una bicicleta, allò que hi havia un servei de lloguer que no era bicicleta però era un tricicle i jo flipava molt un recorda de joventut? bo dolent <ríe> uh, la, primera, la primera vegada que vaig anar al liceu uh, que jo tindria uns 20 anys a escoltar la Boem de Puccini un neguit doncs pues mira, uh, ens estem carregant el planeta una beguda una bona cervesa, preferiblement de la casa d'Ambolldam un menjar? ostres un color la majoria m'agraden però haurien de ser càlids de color terra, grocs, marrons. Una flor? Ara sí que em poses en un compromís. Mira, el lliri aquest d'aigua, que es diu Cala, un lliri d'aigua de color blanc, immaculat. Un lloc perdut. Uh, no t'entén ben bé la pregunta. Un lloc que s'ha perdut o un lloc on jo em perdria? Un lloc perdut. Uh, mira, seré concret. el Parc de Cordelles, a Cerdanyola. Quan? Quan vaig venir a... aquí a Cerdanyola, vaig tenir una, una, un contacte immediat amb els, amb els polítics, amb els polítics municipals, i he de dir que sempre he tingut una, una, un bon rotllo, que és dir, una bona relació. Eh? Tant amb el... Vaig venir que hi havia la senyora... Real, la Cristina Real governant i, i és una senyora que a mi m'escoltava i de tant no, no tenia un, un problema de comunicació amb els regidors que hi ha hagut després en general també ha sigut bona d'això el que he fet jo per Cerdanyola no sé, van fer quatre persones els Amics dels Arbres s'ha fet molta feina amb, els, amb el tema dels Amics dels Arbres molta no es coneix perquè és una feina a l'ombra i em considero especialment orgullós d'aquesta feina que hem fet els, els amics dels arbres, o la que jo pugui haver fet personalment, de propostes d'això o propostes d'allò, que moltes vegades ens han escoltat i, i, a més, han funcionat. El dia de l'arbre, és a dir, és una festa que estava una festa entre cometes, perquè no és ben viu una festa, però, vaja, sí que es commemora, que es, diguéssim, i es fa una, una plantació especial en un lloc especial, i per per tant, a, a tall d'exemple, a la plaça de la 11 de, de setembre, que hi ha l'alzina aquella que és més que centenària, alzina sorera, per cert, o sigui, un alcornoque, doncs a, a la nostra proposta es van, i en bon encert, es van, eh, es van plantar quatre alzines soreres més, de manera que ja tinguin una que tinguin una renovació generacional, aquella alzina que un dia o altre sarabella doncs, i morirà. Crec que això és la... i també van proposar la... fer tot un inventari d'arbre de... d'arbre excepcional a Cerdanyola que n'hi ha, ha tantshi ha tants que no ens acabaia mai i per tant tenim un munt d'arbres d'interès local catalogats, teòricament intocables en la pràctica no se n'ha tocat cap i aprofito per comentar que jo crec que som dels, dels municipis de tot Catalunya que tenim més arbres no m'arriscaré a dir els, el que més perquè sonaria una mica allò exagerat però tenim molts, molts, molts arbres d'interès local declarats aquí a Cerdanyola això és un privilegi Mira, com qualsevol altre municipi metropolità, que per de feina de, en, en una constant transformació i creixement, i això eh, serà i és inevitable. Evidentment, tenim tot el tema aquest de... Se n'ha parlat tant de del centre direccional, el creixement, el túnel d'Horta, l'altre tal, però eh, estem en una dinàmica que, francament, crec que no, no es pot aturar, perquè si s'atura aquí, no nosaltres no som una illa, eh, sinó que estem en un context eh, urbà, de conurbació, en un context metropolità, i, evidentment, això ha, ha d'anar... Hi, hi, hi ha moltes demandes de, de tot tipus. Jo el que sí espero és que el, el paisatge de, de la ciutat no els s'espatlli més, en general, jo espero que no s'espatlli més, i després confiar eh, que el, tot el que és la ciutat com a tal, eh? Doncs a poc a poc la vagin recuperant, es vagi recuperant cap a les persones. Vull dir, evidentment, treure cotxes i treure dels... dels parlem dels centres urbans, d'allà on hi ha cacau, però és que el cacau aquest dels centres urbans, vagis són vagis, eh, existeix. I és... Seria bo que en un futur es, es vagi recuperant l'espai públic i a poc a poc el cotxe, que és el, és el rei de la creació, se la pot i s'ha d'anar a intentar que la, la, tot l'espai públic, tot el centre sigui allò, un gran àgora on la gent eh, puguem anar fent la, la, les coses tranquil·lament, passejant, caminant, en bicicleta i amb, amb una certa harmonia i, i no amb els agòbios que ens comporta el, tot el transport rodat. Crec que anem per bon camí, per un bon camí, aquest Cerdanyola. Jo crec, sincerament, que sí. A Cerdanyola no li... Ni, mira, ni, especialment ni li sobra ni li manca res perquè crec que, clar, si no tinguéssim... Li mancaria, per exemple, un, un auditori, és veritat, cos, és a dir una xoga. Què li sobra? No sé. Què li... li mancaria? Doncs una, una altra biblioteca o una altra... Com tothom sap, el Cerdanyola creix contínuament en nombre d'habitants i més que creixerà. Per tant, més instal·lacions de tipus um, cultural. En l'esportiu no, no podria opinar massa, però sembla que hi ha una demanda. Crec que és una ciutat força cohesionada, afortunadament. No hi ha allò barris, allò que siguin guetos, ben bé. Com a tota la ciutat, li sobran cotxes. Un record... un record per algú. No pot ser alguns? No, un record per algú et donaria records eh... per, una, per una persona que poc abans de festes ha tingut un, un greu problema de, de salut, es diu Santi, i confio en que sembla que tindrà una recuperació, és una, un problema de salut allò atípic i confio en que, francament, doncs, aquest 2008 eh, sigui el seu any i que es pugui recuperar el més aviat possible. Quan jo era adolescent, era una mica, una mica... gilipolles i crec que això amb els anys es cura. <ríe> fa, fa molt de temps que no tinc un moment o una mala temporada, no sé. Com sempre, és un plaer estar amb vosaltres. Aquesta cançó que deix es diu Menevi de casa. Ma mare un dia em va dir ara ja ten' n'han anat de casa i has fet una cançó, ara n'has de fer una altra que digui que tornes alguna vegada, no? Per això li vaig dedicar Mercè. Monge is Que pel cel tan blau, que pel cel tan blau, pel dia en l'aire. i flors de munt a la taula les cabines t'acompanyin a l'encaminat cap a l'hora faixa sempre tornaré a la nostra platja les zones no em deixen mare allunyat